Heavy metal. Hej och välkommen till Pirates Rocks nya programserie om New Wave of British Heavy Metal. Christer heter jag, mig hör du vanligen vardagar mellan 11 och 13 i klassiska rockhits. Men nu i tre program framåt så kommer vi att prata om New Wave of British Heavy Metal. Tillsammans med oraklet Collineus. Ja, hej. Tack välkommen. Carl, du är ju mm. musiker. Ja, lite. Du är ju journalist förstås. Mm. Och du är dessutom författare, för du skriver Ja, Vilket är du mest? Ja, just nu så är jag inte mest musiker eftersom jag inte går att spela så mycket ute och så. Men jag är basist, men inte minst i ett punkrockband som heter City Saints. Men mestadels så är jag väl någon sorts hårdoksspelvink. Jag är journalist på Swin' Rock Magazine sedan 2006 någon gång. Och just nu så håller jag på att lägga sista handen på en kommande bok som handlar om kiss. Vad öppna. Oj då? Ja, jo, jag vet ju detta. Och en hel del lyssnare vet ju det också. Ni skriver en bok du och Alex som heter Partners in Crime. Och så kommer du att uppfölja den i höst då. Mm. Vi kan väl stanna till lite vid den tänker jag. Mm. Vad va, är det en direkt uppföljning? Du får förklara lite, varför gör ni två? Eh, för att vi har så löjligt mycket att säga om det här bandet, eh, det finns ju så många bagateller eh, som vi eh, tar fasta på som vi brinner för. och illa de här sakerna som händer, som händer i periferin i deras karriär. Så eh, det finns ju så mycket att skriva så det blev en volym två nu av Partners in Crime som kommer 30 oktober, lagom till Halloween. Mm. Och, eh, men det, alltså, det, alltså, vi har inte skrivit om eh, PD-Chris och Israelis eh, förehavanden innan de gick med i KISS till exempel. Så att, eh, Vi har gått igenom alla deras band innan de eh, träffade Gino Paul. Mm. Eh, vi har gått igenom teamet bakom KISS, eh, hela det managementet och eh, de kreativa konsulterna som var med och byggde upp bandet i början och ett jättekapitel om de här personerna. Sådär. Sånt som vi tycker är intressant och förhoppningsvis andra kissidioter idioter också tycker är kul. Och det vet jag att man gör, och jag gör det, och många med mig. Men en fråga bara då, när ni skriver en sån här bok, tar ni kontakt med kissmedlemmarna själva- eller pratar ni mest om folk, med folk runt omkring sådär för att få rätt detaljer, eller hur gör ni? Ja, Det är väl mest folk runt omkring, för det är de som ibland minst bättre kan man säga. Är det så? Men vi har ju kontakt med Bruce Kulik då, som var solitarist mellan 84 och 96 och han har faktiskt skrivit förordet till boken mm. så det var en jättestor ära för oss. Men vi har ju märkt att ofta är det så att vi kan ju mer än vad de som var med kan liksom. Ibland så säger de vi borde ju vara er istället det <laughs> oss sådär liksom för det här vad det vi har gjort och sådär. Men vissa sådär grejer typ så här: omslaget är ju Omslag, omslaget i boken är ju eh, taget samman med en videoinspelning där de har smink på sig 1989 och då intervjuar vi den managen som de hade då som kläckte den här idén och vi intervjuar fotografen som tog den här bilden då, eh, för att veta storyn bakom varför de tog på sig sminket 1989 och sådär så att, lite sådana intervjuer har vi gjort för att kunna gräva i det eh, ja, de, de udda skeendena i karriären så att säga Fantastiskt, det ser vi fram emot men tillbaka till New Wave of British Heavy Metal Det är ju det i den här programserien Om tre program Har vi bestämt att det ska bli Kommer starta i och med det här Och då tänker jag, vi kör igång en låt Som representerar den här Genren, ska vi ha det? Absolut Iron Maiden, Prowler Du har lyssnat till Parrot Rock's lilla programserie, New Wave of British Heavy Metal. Inte så liten programserie heller förresten, för det är tre hel timmars avsnitt. Och det är Carl Linneus som är det stora oraklet i det här programmet. Det här var Maiden ifrån debuten då, Carl. Men det här låter nu skrivet långt tidigare. Jag tyckte att det var passande att börja med Prowler. För att det är en av låtarna som Steve Harris satt ihop redan sommaren 77, vet jag. Jag har ju pratat med Många utav de här Maiden-gubbarna till den här artikelserien i Swinor Rock och, och eh, trummelsen Bar Barry Perkis som sedan sig för Thunderstick. kan vi med och spela in den här låten i reprikalen 1977 redan. Och eh, i och med det så var jag och Maiden var jag väldigt tidiga med den här genren. Första plattan kom ju inte förrän maj 1980 tror jag. Eh, så de är inte först med att släppa ett album inom den här genren. Men jag skulle ändå påstå att den var eh, kanske det första bandet som eh, var med uppfann den här snabbare och mer aggressiva formen av heavy metal som mynnar ut i New Wave of British Heavy Metal. Iron Maiden har ju haft en uppsjö av medlemmar innan detta, det har jag läst, det kan ju du säkert mycket bättre om mig, men väldigt många medlemmar alltså, ja. så, så de höll väl på. Och, men det här är ju den klassiska sättningen kan jag tycka med Dian och Dennis Stratton på gitarr här, han mm. var bara med på en platta va? Ja, jag såg ju den på, de var ute och spelade i Kiss, kom mm. till Sverige här var jag, kolla, 1980, det var ju ganska cool. intressant, Ja, och, och, och vi blev ju helt tagna på, på sängen liksom. för de körde över allt och alla, det var ju, och det var ju en väldigt litet, liten scening, inget stor grej alls, de bara mm. klev ut och, och levererade, helt makalöst, och det passar ju den här genren ganska bra. Du, en, det här med Iron maiden, New Wave of British Heavy Metal, vi måste ändå backa lite grann här, New Wave of British Heavy Metal, var kommer det uttrycket ifrån? Eh, första gången de här orden nämndes i den här eh, raden, eh, i den här meningen, det var i tidningen Sounds i maj 1979. Journalisten Jeff Barton skrev en artikel eh, om turnén eh, som hette Heavy Metal Crusade där Maiden, Samson och Angel Witch eh, var med på. Mm. Och eh, det var väl... Eh, det var väl en. Det fanns ju den här kansgen New Wave då som var mer så här. Ja, poppar ja, liksom. grejen. Och det var väl lite grann glömt en ögat om då. Vi vill kalla det här för new wave of bitch heavy metal. Då. Mm. Men det låg ju mycket i det för att de tidiga brittiska mannen de ansågs ju vara dinosaurier här redan 1979. Uh -huh. De Purple, de hade ju splittrats 76. Och Sabbat uh, gav vi ut halvdana album för man att säga då med Technical Access och nev där är även för jag gillar dem. Så uh -huh. Och Red Zeppelin var ju, ja, de hade ju på grund av skatteskäl att turnera i USA bara. Mm. Så att uh, de stod ju för det gamla då. Mm. Medan de här nya bannen då spelade mer aggressivt och snabbare och stod för något helt nytt då liksom. Så att det är mycket därför den här benämningen kom till. Men det känns som att det sprungit lite ifrån Pistols och eran som tog upp i slutet av 70-talet och 77 någonstans. Att, att det finns influenser därifrån. Det är enkla, raka och hårdare och snabbare. Alltså det måste finnas en koppling här. Absolut. absolut Men Steve Harris förnekar ju bestämt att det, han har ju ingenting med punk att göra. Nej. Nej, och det kan man väl köpa, eh, han är ju lite ensam med. Det. Men, men samtidigt så tog han in Paul Diano då. Jag har ju pratat med Paul till den här artikeln och eh, han kom ju från punkvärlden och han hade ju mer sån punkig attityd och utseende och, eh, och jargong och mer punkig röst. Mer Paul, Dian Paul Diano alltså, ja. första sången i Maiden, eller originalsången får man säga då. <laughs> ja, det, ja, han var ju inte det men han var på första plattan. Var. Ja, det, då blir det original. Ja. Eftersom att som har 12 medlemmar innan dess. Men, ja, okej. Okay. Alltså, Maiden är ju, är ju liksom en av de, de man tänker på med New Wave och British Evermetland från början. Saxon är, sånt, är ett annat band också. Och, och några till. Men jag måste bara flicka in en grej. The Flappard åker ju med i det här. Mm. The Fleppard släppte in sin första platta 1980 också. Mm. Men The Flappard är ju mycket mjukare. Inte alls så hårda snabba av det vi pratar om alls nyss. Utan The Flappard är ju lite snällare även på första plattan. Det är ju mm. inte riktigt det här snabba, liksom. Mm, så, så, så New Wave of British Half Matters som är, det är ganska brett. Ja, det är väldigt brett. Absolut. Det är eh. inte bara liksom det Nej, exakt. Och det är som jag skrev också med Swoon Rock här, att det, är ju, det var ju lika mycket en rörelse än mm. en genre. Mm. Så att på något sätt så får man ju ibland hålla isär då, rörelsen New Wave och genren New Wave som lättare att uttala. Mm. Eh, så det var lite två olika saker. Men... Ska man ringa in i så var det att det var snabbare och aggressivare. Men samtidigt tycker jag att Defleppar, de var det ju, om man lyssnar på Get Your Rocks Off från första EPN eh, 79 då, de gav ut på egen hand, så var det ju, det var ju mer metal liksom. mm. Och jag har ju pratat med Joe Elliot om det här, han förnekar ju det, han, han hatar ju att bli kallad för New Wobben. Mm, eh, också. Ja, de flesta gör ju det. Eh, det är nästan lika eh, tabu som att säga att man eh, spelar liksom spelar ett hair metalband eller poolen Rock. Om man är det så vill man inte vara det. Ja, man nej, säger precis. inte äh, och, men om man säger så här vi pratar om de här stora drakarna då, som blir överkörda av de här unga nya snabba hårdrockarna liksom heavy metal, men de, alltså Priest och, och, och Sabbat och många andra och du med i den här liksom och fick, jag skulle, säga, eller jag skulle vilja ställa ett påstående som du kan bemöta var det inte så att A New Wave of British Heavy Metal med de här banden räddade de stora drockarna? Jo, absolut. Priest? Äh, ja, Pr Priest, alla de här banden var ju väldigt influerade av Priest framförallt låten Exciter Ja äh, Ironstein class. Ja, men va och sådär. Mm. och nej men självklart och Sabbatharna om då tog sig kragen och tog in Dio på sång. Så åkte de ju med med Heaven and Hell plattan och så de Bruels. Mm. Och även då Ossie. så att självklart blev det ju hela heavy metal i England blev ju en större grej tack vare jobben då absolut. Så det fanns... Ja. De har de stora drackarna har de är att tacka grann kan vi säga. Då. De, vi snackar om Maiden, vi snackar ju om Paul Deanne, och vi snackar om Bruce Dickinson. För, för han kommer ju från Samson. Mm. Bruce Dickinson och kropp in i Iron Maiden då på tredje plattan Number of the Beast så blir Maiden med det lite av ett annat band förstås. Men, men Samson då? Ska vi, ska vi dra någonting just kring Samsons betydelse i det här i den här New Wave of British Heavy Metal? Vad finns de någonstans? Ja, de var ju väldigt tidigt om att släppa ett album. Jag tror det kom i maj eller juni, kanske 1979. Fast första albumet Survivors det var inte riktigt den här metalstyrket- utan det var lite mer bluesrock-gubbit. bluessticken som är på omslaget, avbildad som en tecknad figur. Men han sjunger inte på plattan. Men han sjunger på heddon och även tredjedelplattan, Shock Tactics. Och det var på den Shock Tactics-plattan som han fanns i röst. För innan så på heddon så sjöng han... Man känner inte att det är Bruce, men framförallt då på Shock Tactics hör att det här är ju Aron maiden sången. Så att han inte i sin stil med den här plattan han gjorde precis innan han gick över till, till Maiden. Mm, de var polar också, förstår jag. Ja, det var de ju. Alla de här kände ju varandra och eh, Clive Bird, Trummsson, han har varit med i Samson och sedan blivit ersatt av Barry Perkins som hade varit med i Maiden. <laughs> eh, så att det var ju incestuöst på, på många plan, eh, Samson och Maiden, absolut. Ja, jag fattar. Sen, för, och sen kommer andra band med i det här sammanhanget också, som Pray Mantis och så vidare. Det, det, mm. det är väldigt mycket det blandas upp. Mm. Ska vi ta en låt med Samson eh, ifrån? Du får, bestär, du får berätta, vilken låt ska vi höra?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 Smsa barnsupportet till 72 900 och stöd barncancerfonden med 50 kronor i månaden. Tack. Jag är en räddarriddare. Och det här är mitt bibbelade. Martin, det, det där är faktiskt mammas dill. Lasesvärd. Ja, precis. mammas lasesvärd är det. m och Hos oss hittar du ett stort utbud av... Ja, du får använda din fantasi. Välkommen till M-Shop, Andralångatan 3 och mshop.se.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 Mother Samson här på Pirates Rock och New Wave of British Heavy Metal och det är Carl Linneus som sitter i studion och pratar om den här stora, stora rörelsen. Mm, exakt. Och du har skrivit en, en superartikel i Sweden Rock Magazine som delas upp under flera... Eh nummer här, så alltså fram igenom. Mm. Första nu är jag inte hur man det på, men det är gigantiskt. Ja, första numret som är ute nu, det är väl i fyra, de fyra första delarna. Sen kommer de två nästa delarna och sedan de, de två nästa delarna under sommaren. Och sedan så kommer de delvis eh, på prenumerantssidorna. Så att eh, om man är smart så får man ju prenumerera. Då får man de här extra sidorna ja, fram igenom nästa år också. Det är bra. Så det är 15 delar med 22-25 band som jag har pratat med och beskrivit rörelsen och eh, genrens uppgång och fall. Fantastiskt, intressant. Jaha, det där var Samson då, Earth Mother, med Bruce Dickinson och du nämnde det att han hittar sin pipa här liksom. mm, mm. Och sen så gick han då med Maiden och så blir Maiden ett helt annat band och väldigt kommersiellt. Alltså inte musikaliskt, men kommersiellt, för det gick bra för dem. Mm, ja, jag, jag tycker det är lite, lite samma band, men jag fattar vad du menar. Ja. För att Paul Deano var ju som väldigt annorlunda här mot Bruce Dickinson ganska eh, man... begränsad sånga kan man säga så att du... ja, ja kan man säga med sandpapper i rösten ja. eh, fast charmigt på något sätt så ja, man... ja. men när man då man fattar varför klaffas så bra med Bruce i Iron Maiden för Steve Harris skriver låtarna som med för den här rösten och ja. Fantastiska röst så ja, att, eh, ja det, det var, var, finns väl en anledning att de blev ett av de största metalbanden i världen. De hade schyssta omslag de hade en cool logga de hade Eddie och så hade de då låtarna alltså De hade hela grejen, till skillnad mot många andra män som hade ungefär samma förutsättningar. Men det var någonting som inte riktigt var på plats. Om, om, om du frågar mig, vissa band, De hade inte låtarna eller så saknade de något annat. Ett band som jag tänker på, som Saxon till exempel, som borde blivit lika stora som mig. Den kan vi tycka, men de blev inte det av någon jävla anledning. Det kan ju vara tur eller otur. Jag men men vad, vad kan det bero på att vissa band drar iväg så här? Är det bara låtarna eller vad är, vad är, vad är grejen? Eh, det är mycket management och skivbolag också. den hamnade ju på EMI som var en jätte redan då. Och så hade de Rod Smallwood eh, i ryggen. Managen. Ah, managen, gör eh, mycket eh, jobb ja, i början förstås. Ja, väldigt mycket. Eh, och det var också det fläpparna de hade. De hade ju eh, det som blir Q-Prime sen då. Men, Managementet då med Cliff Bernstein och Peter Mann, som vi ska bli lite nördiga här nu, då. Mm. Eh, som har gjort jättemycket för Metallica och eh, massa band. Mm. Eh, så det, det, det, det var inte bara talang utan det var även eh, att de hade skibblog och management i ryggen. Många av de här banden var ju väldigt unga när de började, de var ju tonåringar. Så mm. de hade sina föräldrar som manager. Det var så, va? <laughs> ja. Angel Witch hade det, eh, Diamond Head hade det, eh, och det var mycket därför som de aldrig heller blev så stora som, som till exempel Maiden eller Leopard, kan man säga. Mm. Mm. Och, men, ja, det, det, alltså, jag, jag var ju med när det hände. Uh, det var ju så här man upptäckte nya band i med samlingsplattor. Mm. Det var inte så att man var påläst på att det skulle komma nya band eller man kunde någonting om dem. Man kunde ingenting om Maiden in, när de släppte sin platta i Jag läste någon engelsk tidning kanske så här, på en höjd. Uh, men, men det var samlingsplattorna man upptäckte band. Och det dök upp en platta ganska tidigt som heter Metal for Mutas. Mm. Det var ju med. Mm. Och IF Band och lite olika band sådär. Och, och, och det var startskortet för mig och för många med mig i Sverige i alla fall. Och sen så dök upp en uppföljare. Och sen så kom det en jävla massa samlingsplattor där det var band då som man upptäckte. Angel Witch var ett av dem, för mig. Mm. Ska, vi, ska vi köra en, en låt med Angel Witch från deras eh, första platta? –Kan vi –Angel Witch. Angel Witch, med Angel Witch ifrån deras debutalbum 1980, va? Mm, mm. precis. Ja, coolt. Jag köpte den här plattan kom och tyckte den var jättefräck. Men sen, vad hände med Angel Witch efter det här? Nej, ja, men det var ett av alla de här banden som inte kunde liksom, eh, hålla ihop. Eh, utan de splittrades ju strax efter den här plattan kom. Eller mm. 81. Eh, och sedan så försökte ju Kevin Haybourne då sången, få upp något nytt. Så, men det, drog, det dröjde ju till 1985 innan nästa platta kom. Och jag har pratat med Kevin, men jag vill inte ens kalla det för en Angel witch -platta. tycker jag att eh, den är inget att ha, liksom. E och se sedan så har de ju då kommit tillbaka, så de släpper ju platta fortfarande så. Men i början där, så det här blir ju lite... Den blev lite kultförklarad eftersom det bara kom den här skivan då ja. i början och den är ju fantastisk den här plattan. Ja, den är ju superbra, verkligen. Det kom en hel del band som hade typ samma så att säga, style på omslaget. which find kom ihåg Give Em Hell-plattan också. Så här, lite så här satanistiska tech, förtecken och så där, va? Kult mm. och <laughs> Men du, vi får inte missa, vi får gå tillbaka lite, backa lite grann här till. Vi pratade lite kort bara att om Saxon just. För Saxon mm. har ju haft en jättebetydelse i den, här, mm. i den här New Wave of British Heavy Metal- mm. Mm. Grejer, ja, ja Biff är en utav få som faktiskt omfamnar eh, New Wobham. Eh, så eh, han är en lite galleonsfigur eh, och jag var uppe och träffade honom eh, på hans hotellrum när han släppte sin... Det, ...när Saxon släppte sin sinnsplatte 2018. Då. Mm. Det var det som började den här artikelserien som Rocker. Det var den här intervjun jag gjorde med Biff om, om, om rörelsen. Eh, saxon de var ju också tidiga. De hette ju eh, Sans of Bitch jag först innan de bytte namn. Eh, 1979, precis innan de släppte sin första rabatta på franska career. Ja, precis. Och den släpptes ju egentligen släpptes innan den här vågen bröt ut egentligen. Eh, ja, eller i samband. De var nog de, det var, saxon var nog först att släppa ett album ur den här eh, rörelsen eh våren 1979 redan. Eh, fast den är ju lite så här, den är ju lite blandad. Det är ju lite progrock, lite glamrock, men sen så är det vissa låtar de senaste de, de skrev till den här plattan. Eh, bland, bland annat då eh, Stallions of the highway ja. som eh, på något sätt banade väg för den här genren. man hör liksom de har spirat upp tempot. Ja. Eh, det är något nytt eh, och eh, texterna det handlar mycket om eskapism och sådär. Bifella och skriva om tåg, och motcyklar och flygplan och sådär. Mm. den grejen, Eskapismen blir en viktig del av genren och rörelsen. För jag tänker andra plattor, Wheels of Steel. Och så samma år släpper de dessutom då, The Strong Arm of the Law, de här två plattorna. Mm. Och även den skivan som kom fjärde plattan då. Gentleman leather mm. det är ju lite av deras, det är ju milstolpe i deras karriär kan jag tänka mig. För många som återknyter just till de plattorna med de låtarna. 747, 47, The Bands Played mm. On, Dallas One PM och så vidare mm. uh, och, och alltid, jag har ju sett Saxon Live ett gäng gånger. Och alltså de här gamla låtarna finns fortfarande för i förutsättlisten och, och publiken älskar ju det. Liksom. Mm. Men första plattan är inte lika uh, känd. Nej. Nej, för den, Back den, den, to the Wall, liksom. det var väl ungefär den som de, den brukar vara de ha med på liveset, tror jag i alla fall. Ja. Sen vet jag att det är många fler låtar som... Nej, Nej det, det, det tog, de hittade ju inte sin stil förrän Wheels of Steel då, 1980. Ja. Men det är ju ändå intressant att se, liksom, vad, se, se ursprunget ja. till uh, New Orleans uh, med uh, Stallions, of, Stallions of the Highway då, från första plattan. Ska vi ta den då? Tycker jag. Mm. från deras debutplatta som heter Saxon kort och gott. Här var det Stallions of the Highway. Mm. Mm, Sjön låt. Ja, absolut. Tidig Saxon där. Uh, ja, vad, vad har vi mer att säga om Saxon? Än att de inte blev så stora som... så, så stor, De har ju för sig funnits med hela vägen men de har inte blivit giganter på det sättet som uh, The Flappard eller nej Eller med den blev. Det är väl få förunnat ändå får man väl tänka. Oh. Nej men Saxon har ändå haft en fantastisk karriär. Oh. Eh, absolut. Och Biffy är ju intressant. Så för att han, inte bara så att han... Eh, var med och skrev några av de här tidiga New Wave Splitcha vi alla låtarna, utan han jobbar ju i kolgruva. Så han, han har ju den här arbetarklassen i sig, som, mm. är, som är gemensamt för mycket i, i den här rörelsen. I stort sett alla kommer ju från arbetarklassen. Var kommer han ifrån? Vilken stad? Eh, han har satt mig på båterkanten lite, men uh -huh. han är ju där uppe från Sheffield-området. Jag eh, glömde vad det heter. Okej, okay, men där uppe någonstans? Ja, eh, precis. Så att hans pappa jobbade i kolgruva och han gjorde det själv. och. Mm. Eh, det är, ju det är ju arbetarklassmusik det här och eh, det, det, det var ju väldigt påverkat utav, eh, av politiska situationen i England på den tiden mm. när Thatcher kom in och eh, förgörde, förstörde eh, fackföreningar och sådär liksom så att det, det är ju lite politi politi politik bakom den här genren precis som det är med punken mm. och, så att det var inte bara musikaliskt som New Orleans tog efter punken just att det var snabbare och aggressivare utan det var även det här liksom långfingern mot makten och sådär. där. ser man ju inte minst på tidiga omslag med mig. Den där singelomslag med Thatcher och så Precis. De mördar ju Hade man kunnat släppa det omslaget idag, tänker jag. Tveksamt. Mycket tveksamt. Det finns många omslag som man inte kunde släppa idag som man släppte då. Det finns många som inte går in i det rummet. Det släpper du då. Ja. De var ju, ju unga när de började. Och, ja, hur, hur gamla var de? Ja, Rookie Allen tror jag, var ju 15 bara. Åh, så när jag pratade med Joel berättade han ju om hur de skrev på sitt första skivkontrakt där, jag tror det var augusti 1979, dagen efter de hade sett Led på Nebworth Festivalen. Då satt de med Rookie Allens föräldrar kök eftersom Rookie Allen bara var 15 år, så skulle han inte han skriva på något, några, så här, eh, eh, några papper. Så hans mamma och pappa fick göra det. Så, så, att så unga var de, eh, men han kunde spela bra ändå. Ja, det kan han absolut göra. De var ju skit svinbra. Eh, men här, Matt Lang hade inte kommit in i bilden på, från början, han kom in senare va? Mm, Tom Allen producerade första plattan, som även då har varit djurtekniker åt och producerat Priest och sådär. Så visst och sen, de, fick ju också, alltså, de åkte väl förband till ACDC redan 1979 mm. har jag fått för mig att de gjorde mm. Alltså på den turnén, highway Wage Hell-turnén, min mm. bosskott där Just det, slutet på 79 precis Så det var ju innan plattan släpptes alltså? Mm, ja, de var ju jättehypade tack vare för första EPN och så, de, så de släppte på, på eget bolag mm. Och det var ju då, som pratade med innan då, med Q-Prime och de här, det här managementet De hade ju ACDC också, och det var därför de fläppade för att med där så ja, de fick en smakstart i karriären. On Through the Night heter debutplattan. Mm. Och sen släpper de uppföljaren som heter High and Dry. Mm. Är Matt Lang med nu? Ja, det är han med. För då har ju liksom Q-Prime tagit, tagit över bandet och amerikaniserat. dem. och Det fläppat fick ju så mycket skit. Fram. På första plattan finns en låt som heter Hello America. Aha. Som är släppts som singel. De blev ju utbuade när de spelade på Reading festivalen i eh, augusti 80. Just för att de <skratt> liksom blickade mot USA. Svikare liksom. Ja, så att eh, de blev utbuade. Jag har ju pratat med Joe Elliot om det här så kommer en senare del i tycker sen. Swin mm. Men han vill ju liksom downplay it lite grann. <skratt> du, vi, vi fortsätter prata det flera på men vi lyssnar på dem. Eh, get your rocks off. I breathe. Till Pirate Rock och här sitter jag tillsammans med Carl Linneus och pratar New Wave of British Heavy Metal. Och det här var Def Leppard från debutplattan Out Through the Night. Det heter On Through the Night, heter eh, Just det, men det här är nog från första EPN till med. Ja, jag ser, rätta mig. Men inte den här låter med på första plattan? Det är nog säkert. Men det här är inte Ricky Allen som pratade om utan det är Frank Noon som en sessionjobb. Så att det här var... Jag tror från Spelas in 78 december 78 Spelas Okej, okay, all right. Det fläppar det i alla fall. Och de tog en annan sväng sen efter några år och blev lite mer som vi var inne på det amerikaniserade och fick lite skit för det. Mm, mm, men de skratta hela vägen till banken. Det kan man säga och det gör de fortfarande ja. Och det fläppar det alltså, ju jag har ju sett dem live ett gäng gånger också. Alltså, ett stort band, de är ju grymma. Mm. Det är inte så att de går in och bara Liksom bränner av något, utan de går ju all in i alla fall varje gång jag har sett dem så mm. ja, får säga Vältränad hitarist också, Phil kollen Han vill gärna visa dig va? Ja, han tycker om att visa upp sig Han, han kommer ut bara överkropp direkt nästan va? Mm, innehålligärd Ja, mm. ja, ja, märkligt Ja, man har olika egenheter Men eh, som sagt var Jeff Leppard här på Parts Rock I samband med New Wave of British Heavy Metal Vi ska strax gå till reklam Så vi är tillbaka med fler Goda, små, lite anekdoter Och eh, information om just New Wave of British Heavy Metal Häng kvar Det här är Pirate Rock Scott. Scott The station to listen to jag då är vi tillbaka igen, Chris Wolfbrandt här med Carl Linneus i det här programmet som är specialiserat för New Wave of British Heavy Metal. Carl, jag har en sån liten matta, ska vi testa den och ser hur det låter en gång. Mm. New Wave of British Heavy Metal. Mm, nu den från Wolfbrandt till Göbel men den är lite skön, han har lite god dialekt där. Det låter som Johnny Rotten ungefär. <laughs> det är det faktiskt. <laughs> Ja, vi spelade innan reklamen Def Leppard från den epien då, jag vinner på att det var första platsen, men EPN tidigare. Så vi har ju snackat nu om det som hände strax, alltså sen 70-tal då, med New Wave of British Heavy Metal, när det började att bubbla sådär. Mm. Uh, nästa uh, programserie, eller i serien, som vi kommer ha, då specialiserar vi oss på liksom, prime time 80-81 ensam. Mm, när det exploderade, jag kan jag Ja, det gjorde verkligen. Det ska bli intressant. Men du, eh, vi har ju en stund kvar på programmet eh, idag. Och eh, jag tänkte att vi skulle prata om ett band som heter Targets of Pantang. Mm. Ja, absolut. Eh, Jess Cox som var originalsångare. Också en eh, viktig figur i den här artikelserien till Stora Rock Magazine har skrivit. För att han, han hade ju koll på eh, Storbritanniens eh, socialpolitiska historia den här eh, perioden också. Och eh, han var med i Targets of Pantang som sagt. Och eh, de släppte en EP79- så de är också rätt tidiga. Eh, lite motored influerade mm. är ett sånt band som man inte riktigt vet ska de vara med i det här eller inte men de var ju från 75 redan så att de fanns mm. ju i de här. Men de körde tack... de kör en egen fora på något sätt. Ja, det var ju ja precis motored musik får man ändå ge dem. Ja. att de har kommit på. Ja, faktiskt. Eh, men tack för pentäng, är intressant där. för att de bildades ju i Newcastle och just Newcastle, då nordöstra England mm. var ju, blev ett viktigt nav i, i rörelsen. Mm. Eh, många band därifrån och eh, mycket tack vare skivbolaget Neat Records som eh, egentligen inte var ett eh, metalbolag från början men eh, blev det av en slump mer eller mindre. Mm. De hade sin egen studio som hette Impulse Studios eh, där Kronos från Venom eh, började praktisera när han var 16. Och <laughs> <laughs> allting är en Ja, så. exakt. Eh, så... Eh, och den här studion har jag då forskat mycket i med de här banden. De var väldigt spartanska och det fanns bara liksom en effekt där, någon ekoeffekt. effekter för alla alla plattor som släpptes från Nit Records har samma ekoeffekt i slutet på en av låtarna oavsett <laughs> band. Och Jess Cox var också insulterad tidigt med Nit Records och han tog sedan över det här skevbolaget. Mm. Så Wildcat-plattan är inspelad där? Eh, det, den här EPN är väl det i alla fall. Men sedan så tog ju MCA över Taggerts of Pantang. Alla de här storbolagen försökte hitta sitt eget Arnhem-möjden så mm. någon slog igenom mm. på, på EMI. Så att var ju tidigt med att äh, plocka upp då Tigers of uh, Pantang. Eh, och på den här första plattan av Wildcat så var det ju råare, Jess Cox, han hade ju en mer råare röst. Mm. Eh, vi pratade här innan. Mm. John var... Darryl hette killen som tog över det som hade en lite mer Jortempis-röst liksom. My, my, mycket melodisk och helt annan typ av sångare. Alltså. Ja, exakt. Det var därför Jess Cox fick gå. På grund av <laughs> Def Leppard han för att alla skulle ha såna här stämsånger och mm. skönsång som Def Leppard hade på, mm. på första plattan. Men jag gillar ju det här råa, riviga, som man hör då på den här första Epen och första Ja, det låter mer garage. Det är ett helt mm. annat uttryck. Mm. Man hör också att de är ganska så gröna musiker, så om jag får flika in Jag kan tycka att det är lite så här hafsigt lirat, liksom. Ja, och det har ju han som producerar första epen i, i impulse studio som heter Steve Thompson. Han har ju sagt att han kunde inte lira för fem öron, och kunde inte sjunga men han var ju ingen sån hårdrocksproducent de spelade mest in jinglar och så här konstiga -skivor där. Mm. så han var ingen hårdrockare men han fick ändå spela in alla de här hårdrocksmannen han tyckte de var rötna musiker ja, enkelt. jag sa det till Jeskox hur bemötte du den kritiken och han sa, nej men Steve Thompson han har helt rätt liksom, vi ville inte förändra världen vi ville ju bara liksom lira och roligt liksom, vi tog det inte på för stort allvar sådär. och det är en skärm i sig för det är ju en jävla attityd i det mm. eh, lite som punken Exakt. och, och, och det har ju sitt... Eh... Liksom existensberättigade, om man ska säga. Men, men alltså Chages of Pantang förändrades väldigt kraftigt kommande år sedan. Mm. Vi kan komma in på det i nästa program. Men, men eh, verkligen en resa. Mm. Du, vi ska avsluta dagens program. Eh, och det ska vi göra med eh, Chagels of Pantang då. Och eh, så är vi tillbaka i nästa avsnitt. Och då som sagt var kommer vi prata om 80-81. Mm. När det då exploderade. Du lyssnar till Paltrocks A new Wave of British Heavy Metal med Carl Linneus och jag Christer. Här har vi då Tigers of Pantang. Don't touch me there. Har du gått så länge? Hejdå. Hej då! Hej!